Rádász lassan széthajtogatta a levelet, amelyet a matróz nyomott a kezébe és olvasni kezdte. Először alig-alig jutott el a szavak jelentése, fájdalomtól eltompult agyáig, de azért lassanként a maga teljes valójában feltárult előtte a pokoli bosszú terv. Ezúton közlöm önnel, szólt a levél, mik is pontosan a szándékaim önnel és csemetéjével kapcsolatban. Ön majomnak született, Mesztelenül állatmódjára élt egykor a dzsungelben, és most odahoztuk vissza, ahová való. De a fia egy lépéssel nemzője előtt fog járni. Ez a természet örök törvénye. Az apa vadállat volt, a fia viszont ember lesz. Fel fog lépni a fejlődés következő lépcsőfokára. Nem a dzsungelben élő mesztelen vadállat lesz, hanem ágyék kötőt fog viselni és részkarikákat a bokáján, meg esetleg gyűrűt az orrában, mert emberek fogják nevelni, egy vad kanibál törzs tagjai. Meg is ölhettem volna önt, de ezzel túlságosan rövid lett volna az általam kiszabott büntetés ideje hiszen holtam már nem szenvedhetett volna a fiára váró jövő tudatától. Így viszont, hogy él, mégpedig olyan helyen, ahonnan soha nem fog tudni elszökni, hogy felkutassa vagy megmenthesse gyermekét, a halálnál is nagyobb szenvedés vár önre, életének hátralévő évei alatt, miközben állandóan fia rettenetes sorsa jár majd az eszében. Ez hát a büntetés egyik fele, amelyet elvakult tettejéért szabott ki önre, eny er. Utóírat a büntetés másik fele azzal függ össze, ami hamarosan a feleségével fog történni. Hogy mi ez, azt a fantáziájára bízom. Ahogy befejezte az olvasást, valami Halkneszt hallott a háta mögött, és egy szempillantás alatt visszazökkent a környező valóságos világba. Érzékszervei egy csapásra működni kezdtek, újra tarzan volt a fia. Mire megfordult, egy minden idegszálával a harcra összpontosító, az önfenntartás ösztöne szerint cselekvő vadállat állt szemben a hatalmas himmajommal, amely már éppen készült, hogy rávesse magát. Két év telt el azóta, hogy Tarzan az utolsó pillanatban kiszabadított feleségével együtt távozott az őserdőből, de ez alatt az idő alatt alig-alig kopott meg valamit hatalmas ereje, amelynek révén egykor a dzsungel legyőzhetetlen urává vált. Óriási birtokai, Uziriban szinte minden idejét és energiáját lekötötték, és ott aztán bőséges tere nyílt annak, hogy a gyakorlatban is használja és megőrizze szinte emberfeletti erejét. De mesztelenül és fegyvertelenül felvenni a küzdelmet egy olyan szőrös testű és bikanyaku fenevaddal, mint amilyen most átvele vele szemben, ez bizony sohasem számított örömteli próbatételnek még dzsungelbeli élete során sem. De nem volt más választása, mint hogy azokkal a fegyverekkel szálljon szembe az ádász fenevaddal, amelyekkel a természet ruházta fel. Az óriási hím vála fölött elnézve, tarzam még vagy egy tucatnyit pillantott meg az ősembereme hatalmas termető elődei közül. Tisztában volt vele azonban, milyen kicsi a valószínűsége annak, hogy azok is rátámadjanak. Az emberszabású majmok szellemi képességei ugyanis nem terjednek el odáig, hogy felfoghassák és kellőképpen értékelhessék, milyen előnyökkel jár, ha együttesen támadnak ellenségükre, máskülönben már réges-rég ők lehetnének vadászterületük uralkodó lényei, olyan rettentő pusztító erőt jelentenek hatalmas izmaik és félelmetes fogaik. Halk morgással a fenevad most rávetette magát tarzadra. Ám a majomember a civilizált emberek országában sok egyéb mellett elsajátította az észszel való hadviselés néhány olyan módszerét, amely a dzsungel népe számára teljességgel ismeretlen. Míg néhány évvel korábban vadrohamma nyers erejét szegezte volna szembe, most ellépett meggondolatlanul előre lendülő ellenfele elől, és amikor a fenevad melléjeért hatalmas jobbkezesütést vitt be a gyomorszájára. Az óriási emberszabású majom hangosan felüvöltött dühében és fájdalmában, és hétrét görnyedve a földre roskadt. majd azonnal megpróbált lábra állni. Mielőtt azonban feltápászkodhatott volna, fehérbőrű ellenfele már is megfordult és rávetette magát, és ezzel a mozdulattal az egykori angol lordról végképp lehámlott a civilizáció felesleges burka. Újra a régi dzsungellakó fene változott, aki kedvétleli a fajtája beliekkel való véres küzdelemben. Újra Tarzan volt, Kala, a nőstény majom fia. A lüktető ütőeret keresve fehér, erős fogával ellensége torkába mart, miközben acélos újai távol tartották a majom rettenetes tépőfogait, majd a kezét és egy gőzkalapács erejével sújtott bele ellenfele vicsorgó, tajtékzó arcába. A majom törzs többi tagja körbeállva figyelte és élvezte a küzdelmet. Elismerően mosolyogtak, morogtak mély torok hangjukon, amikor azt látták, hogy hol az egyik, hol a másik fél marbele ellenfele fehér bőrébe vagy szőrös testébe. De mindannyian elhallgattak a megrökönyödéstől és csodálattól, amikor a hatalmas fehér majom királyuk háta mögé került, és izmos karját ellenfele hón alatt átdugva, nyitott tenyerét neki feszítette vastag bikanyakának úgy, hogy a majmok királya felüvöltött fájdalmában, és tehetetlenül vergődött a dzsungel sűrű füvén. Ahogy Tarzan egykor, évekkel ezelőtt, még amikor fel akart kerekedni, hogy önmagához hasonló fajtájú és színű emberi lényekre bukkanjon, legyőzte a rettenetes terkoszt, most ezt a másik hatalmas himmajmot is ugyanúgy, ugyanazzal a birkózó fogással győzte le, amelynek hatékonyságára akkor véletlenül jött rá a küzdelem során. A vad emberszabású majmokból álló közönség hallotta, hogy recseg ropog királyuk nyaka, és hogyan vinnyog és üvölt fájdalmában és dühében. Aztán hirtelen olyasféle recsenés hallatszott, mint amikor a tomboló szélviharban letörik egy vastag ág. A majomnyaka berodjant, kerekfeje előre bicsaklott hatalmas szőrös mellére. Az állat nem vonyított, nem üvöltött többé. A nézők apró disznószemei ide-oda vándoroltak vezérük mozdulatlan teteméről a fehér majomra, aki éppen feltápászkodott legyőzött ellenfelemellől, majd vissza királyukra, mintha csodálkoznának, hogy nem kell fel és nem pusztítja el ezt az önhitt idegent. Látták, hogy jövevény lábát a földön heverő, mozdulatlan állat nyakára teszi, hátra a fejét, majd felhangzott a győzelmét hirdető himmajon vad hátborzongató ordítása. A majmok most már tudták, hogy királyuk halott. A diadalittas üvöltés és rémisztő hangjai végigzengtek a dzsungelen. A kis majmok a fák csúcsán abba hagyták a makogást. Elhallgattak a harsányszavú, pompástulló madarak is. Távolból felhangzott egy leopárd válaszordítása és egy oroszlány bömbölése. Most már végérvényesen a régi tarzan volt, az, aki kérdő tekintettel fordult oda a kis majomcsapathoz, amely elébe gyűlt. A régi tarzan volt, aki megrázta a fejét, mintha hátra akarná vetni arcába hulló sűrű sörényét, régi szokása szerint, amely még azokból az időkből származott, amikor vastag szálú fekete haja a válláig ért, és gyakran a szemébe lógott olyankor, amikor élet vagy halál kérdése volt, hogy akadálytalanul láthasson mindent. A majom ember tudta, hogy szinte azonnal újabb támadással kell számolnia annak az életben maradt himmajomnak a részéről, aki a legalkalmasabbnak érzi magát, hogy megküzdjön a királyi címért. Saját törzsének majmai között emlékezett rá, nem számított rendkívüli dolognak, ha egy idegen csatlakozott a közösséghez, és miután végzett a királlyal, átvette a törzs vezetését a kimúlt uralkodó párjával együtt. Másfelől viszont, ha nem próbál velük tartani, esetleg szép lassan eltávoznak a helyszínről, és később egymás között küzdenek meg a hatalomért. Hogy a királyuk lehet, ha úgy dönt, e felől nem volt kétsége, de nem volt biztosabban, hogy jó-e neki az, ha magára vállalja a vezéri tiszteljáró néha terhes kötelezettségeket, mint ahogy nem tudta elképzelni, miféle előnyök származhatnak a királyságból borrá nézve. Az egyik fiatalabb majom egy hatalmas termetű, pompás izomzatú hím egyszer csak elkezdett fenyegetően mint közelebb húzódni a majom emberhez. Veszedelmes fogaival feléje vicsorgott, és halkan bizalmatlanul morgott. Tarzan éberen figyelte minden mozdulatát, miközben rezzenéstelenül állt előbbi helyén, mint egy kőszobor. Ha akár csak egy lépést is hátrál, ezzel a másikat azonnali támadásra csábítja, és ha előre lendül, hogy szembeszálljon vele, ennek alig, ha nem, ugyanaz lett volna az eredménye. Esetleg megfutamíthatta volna harcias ellenfelét. Minden azon múlott, mennyi bátorság szorult az ifjú himmajomba. Az arany középút az volt hát, ha mozdulatlanul áll a helyén és kivár. Ebben az esetben arra számíthatott, hogy a hím dühös morgást és fogvicsorgatást közepette egészen közel merészkedik hozzá, hogy alaposan szemügyre vehesse, majd lassan, kihívóan körbejárja. És valóban, minden úgy történt, ahogy Tarzan gondolta. Megvolt persze ennek is a maga kockázata hisz a majom észjárása meglehetősen kiszámíthatatlan, és nem kellett volna más, mint egy hirtelen indulat, hogy a szőrös testű fenevad mindenféle figyelmeztető jelzés nélkül nekiessen éles fogaival. Az állat körbe-körbe járt, Tarzan pedig lassan utána fordulva rajta tartotta szemét ellenfelén. Úgy ítélte meg, hogy a fiatal hím lehetett a törzsben az, aki ezeddig még nem érzett elég erőt magában ahhoz, hogy megdöntse a korábbi király hatalmát, de aki egy nap, biztosan megtette volna. Jól megtermett majom volt, ahogy felegyenesedve rövid görbe lábain, magassága meghaladta a hét lábnyit is. Nagy, szőrös karjai még így két lábon állva is majdnem a földig értek, félelmetes tépőfogai pedig, melyek most egészen közel kerültek Tarzan arcához, különösen hosszúak és élesek voltak. Törzsének többi tagjához hasonlóan bizonyos ismertető jegyeit eltekintve eltért azoktól a majmoktól, akik között Tarzan felnőtt. Amikor a majomember először pillantotta meg a szőrös testű, emberszabású majmokat, reménység töltötte el a szívét. Az a remény, hogy a sors különös szeszélye folytán visszakerül saját törzsébe. Ám közelebről szemügyre véve az állatokat megállapította, hogy ezek más fajhoz tartoznak. Miközben a hím kitartóan és fenyegetően, hol lassabban, hol gyorsabban, egyre ott körözött a majomember körül, nagyon is hasonlatosan ahhoz, ami a kutyáknál is megfigyelhető, ha idegen állat kerül közéjük, Tarzannak eszébe jutott, hogy ki kellene próbálnia, hát ha saját törzsének nyelve ugyanaz, mint ezé a másik nemzetségé. Ezért aztán egyszer csak Kercsák törzsének nyelvén szólította meg az állatot. Ki vagy te? kérdezte, hogy fenyegetni merészelett Tarzant a majmok népéből. A szőrös vadállat meglepődve nézett rá. Az én nevem Akut, felelte azon az egyszerű ősi nyelvén, amely a legalacsonyabb rendülévén az összes beszélt nyelv között, miként Tarzan gondolta, megegyezett a másik törzsével, amelyben életének első húsz évét töltötte. Az én nevem Akut, ismételte a majom. Molak meghalt, én vagyok a király. Menj el, megöllek! Láttad, milyen könnyedén elbántam molakkal, felelte Tarzan. Téged is megölhetnélek ugyanígy, ha király akarnék lenni. De Tarzan, a dzsungelfia nem akar Akut törzsének királya lenni. Csak annyit kíván, hogy békében élhessek ebben az országban. Legyünk barátok! Tarzan, a fia a segítségedre lehet, és te is segítségére lehetsz Tarzannak, a dzsungelfiának. Akutot nem tudod megölni, válaszolta a másik. Akuthoz senki nem ér fel. Ha nem ölted volna meg molakot, akut bánt volna el vele, mert akut méltó arra, hogy király legyen. Válaszul a majomember rávetette magát a hatalmas állatra, akinek ébersége a beszélgetés folyamán némileg hagyott. Egy szempillantás alatt megragadta a hatalmas testű majom csuklóját, és mielőtt a másik birokra kelhetett volna vele, megpenderítette, majd mögé kerülve ráugrott széles hátára. Mindketten elestek, de Tarzan elképzelése olyan fényesen bevált, hogy még mielőtt a földre zuhantak volna, már sikerült is ugyanazzal a fogással átkulcsolni Akutot, amelyel az imént eltörte molak csigolyáját. Lassan mind lejjebb és lejjebb nyomta ellenfele fejét, majd miként egykor azon a régen múlt napon lehetőséget adott Kercsaknak, hogyha megadja magát életben maradhasson, úgy most Akutot is, akiben hatalmas erejű és találékony szövetségest remélt, Választás elé állította. Vagy hajlandó békés egyetértésben élni vele, vagy úgy hal meg, ahogy az imént ádáz és legyőzhetetlennek látszó királya kimúlt. Kágoda! sukta Tarzan a letepert majom fülébe. Ugyanaz a kérdés volt ez, amelyet egykor kercsák fülébe súgott, és mely a majmok nyelvén körülbelül annyit tesz, megadod magad? Akutnak eszébe jutott az a recsegő ropogó hang, amelyet az előbb hallott, mielőtt molak vastagnyak a végkép megroppant volna, és beleborzongott a gondolatba. Viszont semmiképpen nem akart lemondani a királyságról sem, ezért hát újra megfeszítette minden erejét, hogy kiszabaduljon. Ám a csigolyáját feszítő kész hirtelen olyan erővel tapadta nyakára, hogy a fájdalomtól félholtan nyögte ki végül. Kággodá! A tarkójára nehezedő nyomás egy árnyalatnyit elhűlt. Még mindig király lehetsz, Akut, mondta Tarzan. Tarzan megmondta, hogy nem kíván király lenni. Ha bárki kétségbe vonja jogaidat, Tarzan, a fia melletted lesz a harcban. Azzal majomember felegyenesedett, és lassan Akut is feltápászkodott a földről. Megrázta a fejét és dühött morgás közepettek kacsázó léptekkel megindult a többiek felé, szemét végigjáratva a nagyobb hímeken, akikről úgy gondolta, hogy kétségbe merik vonni vezéri tisztét. De ettől nem kellett tartania. A jelenlévők közelettére valamennyien távolabb húzódtak, és kisvártatva az egész csapat elvonult a dzsungelbe. Tarzan pedig újra egyedül maradt a tengerparton. Sebei, amelyeket mollák ejtett rajta, igencsak fájtak, de megszokta, és ugyanolyan nyugodtan és türelmesen viselte el a fizikai fájdalmat, mint a vadon élő állatok, akiktől megtanulta, hogy úgy éljen a dzsungelben, mint azok, akik erre az életre születtek. Belátta, hogy mindenek előtt támadó és védekező fegyverekre volna szüksége. A majmokkal való összecsapás, valamint Numa, az oroszlán és Sita a pádusz távolról sem ide hallat vadordítása, ugyanis arra figyelmeztette, hogy nem éppen könnyed, gondtalan és biztonságos élet vár itt rá. Vissza kell térnie régi életmódjához. Újra meg újra ölnie kell, és örökös veszélynek lesz kitéve. Vadászni fog, mások meg rá fognak vadászni kegyetlen fenevadak lesnek majd rá, miként a régiek tették, és az áldász küzdelmeket hozó nappalok, meg a kegyetlen éjszakák folyamán egyetlen percig sem lehet majd meg azok nélkül a kezdetleges fegyverek nélkül, amelyeket a rendelkezésére álló anyagokból készíthet magának. A part egy leomló szakaszán könnyen hasadó vulkanikus kőzet bukkant a felszínre. Kitartó munkával sikerült lehasítania belőle egy körülbelül másfél arasz hosszú és úgy vastag darabot. Az egyik széle a hegye felé fokozatosan elkeskenyedett. Kés volt, ha nem is nyerte még el végleges formáját. Majd a dzsungelba indult. Sóra vizsgálgatta a kidőlt fákat, míg végre az egyiknél megállapodott. Ismerte ezt a fajtát, tudta, hogy jó kemény fa. Levágott róla egy egyenes galjat, és az egyik végét kihegyezte. Azután apró kerekjukat vált a földön heverő törzsbe. Apróra tördelt száraz fakérget szólt a lyukba, majd beledugta a bot kihegyezett végét, és lovaglóülésben elhelyezkedve a tönkön két tenyere között pörgetni kezdte a vékony botot. Kis idő múlva vékony füstcsík szállt fel a kiskupasz gyúlékony anyagból, és a következő pillanatban az egész lángra lobbant. Vékony rőzsét és gajakat tett a pislákoló tűzre, amely hamarosan lobogó lánggal, Ropogva égett a korhat fába vájt egyre táguló mélyedésben. Ekkor dobta bele végül a leendő kőkés pengéjét. Amikor áthevült, kiszedte a tűzből, és az élesebb széle közelében kevés folyadékot cseppentett a kődarabra. A benedvesített helyen kis szilánk pattant, majd vált le az üvegszerű anyagból. Ezzel a fáradtságos és lassú módszerrel a majomember lassanként elkezdte kialakítani vadászkésének élét. Meg sem próbálta egy helyében megcsinálni az egészet. Beérte azzal, hogy első alkalommal egy pár hüvelyk hosszú vágóélt hozzon létre. Amikor ez megvolt, levágott egy hosszú, hajlékony, íjnak való ágat, nyelet a késének, majd masszív bunkós és jó csomó nyilvesszőt készített. Mindezeket egy kis patakocska közelében álló magas fán rejtette el, ahol kisebb teraszféleséget is kialakított magának, és pálmalevelekből tetőt csinált fölé. Amire ezzel is végzett, sötétedni kezdett, és Tarzan alaposan megéhezett. Az erdőben tett korábbi kis felfedező útja során észrevette, hogy a patakpartján, a lakóhelyül választott fától kissé feljebb van egy igen alkalmas ivóhely, amelyet a sáros vízparton mindkét oldalon látszó temérdek tanúsága szerint a legkülönbözőbb vadállatok tömegesen keresnek fel. Az éhes majomember nesztelenül arra felé vette útját. Az ágak legfőső ösvényén lendült előre fárol fára oly kecsesen és könnyedén, mint egy majom. Ha a gond nem nehezedik oly súlyos teherként a szívére, még boldog is lett volna, hogy újra gyerekkorának régi, szép, szabad életét élheti. Ide még a nyomasztó gondok ellenére is egyre inkább kezdett visszatalálni a régebbi élete során kialakult apró kis begyakorolt mozdulataihoz, mert ezek valójában a vérébe ivottak, nem úgy, mint a civilizáció vékony máza, amely abban a másik világban a fehér emberekkel való érintkezés folyamára kódott rá. Ha főrendi társait a lordok házából most látták volna, nemeskezükkel eltakarták volna szemüket szent elborzadásukban. Csendesen meglapult az egyik erdei faóriás alacsonyabb ágai között, amelyek az odalent húzódó vacsapás fölé nyúltak, s kifinomult érzékszerveivel a dzsungel belseje felé kémlelt, figyelt, ahonnan tudta, hamarosan fel fog tűnni a vacsoráját jelentő vad. Nem is kellett sokáig várnia. Alig, hogy kényelmesen elhelyezkedett az ágon, karcsú, izmos lábait maga alá húzva, miként a párduc is maga alá húzza hátsó lábait, amikor ugrásra készül, és már is bara az ősz közelgett könnyed léptekkel a patakhoz. Ám nem csak bara tartotta felé. A kecses bak mögött jött még valaki, akit az ősz nem láthatott, szagát sem érezte meg, de akinek közelettét Tarzan, a dzsungelfia, a magasban lévő rejtek helyéről jó szemmel követhette. Még nem tudta pontosan, miféle állat lopakodik óvatosan a dzsungelen keresztül, pár száz jarnyira lemaradva az őznyomában, de biztosra vette, hogy valamilyen nagy ragadozó les barára. Mégpedig pontosan ugyanabból azokból, amely miatt ő maga is várakozik a gyors léptű vadra. Talán Numa, esetleg Sita a párduc. Akármelyikük volt is, Tarzan már látta, hogy zsákmánya, ha csak Bara nem kezdett gyorsabban lépkedni a gázló felé, menthetetlenül kicsúszik a markából. Ám míg ezt fontolgatta magába, a lopva közeledő állat valamilyen zajt üthetett, amit az őzbak meghallott, mert Bara hirtelen egész testében reszketve megtorpant, majd villámgyors szökeléssel, egyenesen a folyócska és Tarzan felé iramodott. Az volt a szándéka, hogy átvág a sekély gázdon és a túlsó parton próbál meg egérutat nyerni. Numa száz gyarnyira sem volt tőle. Tarza most már tisztán látta az oroszlánt. Még egy pillanat, és bara elrohan a majomember alatt az ösvényen. túljut el rajta? Ám mire a kérdés egyáltalán végigcikázott a majomember agyán, már rá is vetette magát a faágról a rémült őzbak hátára. Tudta, hogy a következő pillanatban ott lesz Numa mindkettőjük nyakán, tehát ha aznap este még, vagy egyáltalán valaha is vacsorát akar, gyorsan kell cselekednie. Alig, hogy ráugrott a csillogó szőrű állatra, oly lendülettel, hogy az ősz térdre rogyott, már is mindkét kezével megragadta szarvait, és egyetlen rántással úgy megcsavarta a nyakát, hogy a csigolyája menten ketté roppant. A dühött oroszlán bömbölése már közvetlenül a háta mögött hallatszott, amikor az őzet a vállára dobta, és egyik mellső lábát erősen fogai közé kapva felugrott a feje fölött levő legközelebbi alacsony ágra. Mindkét kezével megkapaszkodott az erőságban, és abban a pillanatban, amikor Numa ugrásra szánta el magát, zsákmányával együtt felhúzózkodva a magasba, biztonságos távolságra került a fenevad rettenetes karmaitól. Tom papuffanás hallatszott odalentről, ahogy az elképet óriás macska földet ért, majd Tarzan a dzsungelfia zsákmányával együtt feljebb mászott a nagyobb biztonságot nyújtó ágak közé, és vigyorgó ábrázattal belenézett az odalentről rábámuló vadállat fenyegetően villogó sárga szemébe. Végül gúnyolódó megjegyzések kíséretében tüntetően meglengette ízletes húsú zsákmányát hoppon maradt vetétása orra előtt. Kezdetleges kőkésével jókora darabot kanyarintott le magának az ősz combjából, és míg a hatalmas oroszlán dühösen morogva ide-oda járkált alatta, Lord Greystock teletömte barbárgyomrát. Mit szépítsük? A legelőkelőbb londoni klubok egyikében sem evett soha ilyen jó ízük. Frissen elejtett zsákmányának melegvére szétkenődött kezén, arcán és kitágult orjukából teleszívta a húsevő állatok számára oly kedves illatot. Majd mikor befejezte az evést, Prédája maradékát a vacsorája színhelyéül szolgáló fa, elágazó galjai közt helyezte el, és Numa díszkíséretével, aki odalent, bosszúra szomjasan követte, visszatért a fa csúcsán épített kis kaibájába, ahol másnap jócskán nap kelte utáni